Gaur, Mikel Basabek, irratil izen manaketari buruz gadera egin dio kultura kulturak kontsilariari Orgel. Zin izan da erantzuna eta zelan baloratzen duzu, eh? Bueno, erantzuna aurrekos zen, ez da? Defendatu egin du e, esleiben prozesuaren e, borondate ona eta esleiben prozesuaren egokitasuna ere defendatu du, ez da? Gertatzen dena da, e, gaineratu duela esleiben prozesuaren oinarrietan e, jaso diren, onarria jaso badira, anjusto izan dela bilatzen delako alde batetik irratikomunitarioak egunkortasuna izan desaten, aurkesterik izan desaten eta beste alde batetik bilatzen delako euskarazko irratiek ere egunkortasun eta aurkesterik izan desaten, ezta. Orduan, eh borondateones begiratzen badiogu guk uste dugu konpromiso baten agerpena egin duela gaur, e, kultura sailburuak, Blanca Urgelek eta gurako genukeena da, eh eslepen prozesua bukatzen denean, e, benetan esanalizatea, bueno, hasieran e, Orkesteko aukera eman zitzaien, licentziak lortzeko, eta lizentzia horiek lortu egin dituzte, ez da. Gertatzen dena da, horren segurtasunik ez dagoela. Zein utxune ikusten diozu licentzia banak eta honi? Ba, inkustu segurtasunik ez dagoelako hori, ez da. E, gure ikuspegitik e, irratik komunitarioek erakutsi dute, azken amarkadotan eh badutela leku bat gure dialean, badutela leku bat eh, gizartean, badutela egonkortasun sozial eta ekonomikoa eta orain merezi dutela egonkortasun eh lizentzia baten bitartekoa, ezta. Gertatzen dena da horren zagurtasunik ez dagoela eta hori da eh utsunen abarmenetako bat. Beste utsunea da jakina, euskarazko irratiek ere naiz eta lehenengoz eh, izango duten 11 lizentzia gara alegatzeko aukera ez dagoela segurtaturik 11 lizentzioek euskara eskudirratien esku bukatuko dutenik ezta eta gertalitekeela azkenean eh borondatea bat izan baina eslaipen prozesuaren amaieran ez erratiko komunitarioek ez euskara eskerratiek nahikoa lizentziarik ez izatea eta orduan hori da dagoen gabesereko hondiena segurtasunik esa. Existitzen da parlamentuan errati lizentzia banaketarekin antzekotasunik duen iniziatibarik Ekimenik ez, e, agerraldia, e, arrosa erratiak, e, agerraldia e, Jansen Astelenean egin zuelako. Baina badago borondatea e, irailean legebiltzarrak biltzarrak e, jarraituko balu eta e, bilkuraldia zabalduko balitz, badago borondatea e, gaiarekin jarraitzekoa, eta egin beharko litzateke asteko interpelazio baten bitartez, Blanka Urgeli interpelatuz e, bueno, prozesua zelandoan. Eta gero horren ondoriozko mozio baten bitartez, baina hori egin barku dute iralean legebiltzarrean eh, direnek.